«Розділ 69. От саме така високотехнологічна дурня ніколи, жодного разу не працювала у В'єтнамі, коли ми пробували її застосовувати», – ставить крапку дядячко Енсо. «Візьму до уваги, але відтоді технології значно просунулися». Каже Кі, відповідальний за техогляд в охоронних системах НГ. Кі говорить з дядячком Енсу через радіогарнітуру. Його вантажівка, напхана усіляким електронним начинням, снує провулками за чверть милі звідси у тінях біля складів лакс. Я моніторю аеропорт і всі під'їзди на тривимірному екрані у мультисвіті. Наприклад, я знаю, що на вас немає іменних жетонів, які ви зазвичай носите на шиї. Я знаю, що в лівій кишені у вас один конгбакс і 85 конгпенсів монетами. Знаю, що в іншій кишені небезпечна бритва, виглядає доволі стильно. Не варто недооцінювати важливість охайного вигляду, зауважує дядячко Енсо. Не розумію тільки навіщо вам скейтборд? Це замість того, що УАІТІ втратила перед ВГГОК, пояснює дядячко Енсо. Довга історія. Сер, у нас сигнали з одного з наших закладів, повідомляє молодий лейтенант у вітрівці мафії і підтюпцем біжить до Енсо, стискаючи в руці чорну рацію. Насправді він не лейтенант. Мафія не дуже любить військові рани, але дядячко Енса чомусь думає про нього, як про лейтенанта. Другий гелікоптер приземлився на парковці перед ТЦ, приблизно за 10 міль звідси. Перехопив машину з піцею, підібрав Райфа і злетів. Вони знову в повітрі на старому маршруті. «Відправте когось забрати покинуту машину і дайте водієві вихідний». Лейтенант, здається, трохи сторопів від того, що дядячко Енсо забиває собі голову такими дрібницями. Це якби Дон ходив вулицями і прибирав сміття або що. Але він шанабливо киває, він щойно засвоїв. Деталі важливі. Він повертається і починає щось бубоніти у мікрофон рації. Чомусь дядячко Енсу дуже сумнівається в цьому хлопці. Так, він носить кольори їхньої мережі, йому добре вдається бюрократичний мікроменеджмент у закладах Нової Сіцилії, але йому бракує тієї гнучкості, яка, скажімо, притаманна в АйТі. Класичний приклад того, що не так з нинішньою мафією. Єдина причина, з якою лейтенант досі тут, це те, що ситуація змінюється надто стрімко, а до того ще і справді хороших людей вони вже втратили на Дзюлуні. Кі знову виходить на зв'язок. У АйТій щойно зв'язалася з мамою, попросила її підвести додому. Хочете почути їхню розмову? Ні, якщо тільки вона не має тактичної цінності, скупо відповідає дядячко Ензо. Ось іще один пункт до його списку. Він переймався через стосунки в Айті із мамою. Треба буде з нею про це поговорити. Вертоліт Райфа сідає на майданчик, двигуни працюють в холосту, чекають, коли до гелікоптера підійде таксі. У кабіні двоє пілотів. Півгодини тому вони були відданими співробітниками Елли Боба Райфа, а потім побачили крізь вітрове скло, як у десятка охоронців Райфа, що стояли по периметру ангара, вибухнули голови, як їм перерізали горло, як вони просто кинули зброю, впали на коліна і здалися. Тепер пілот і другий пілот принесли клятву вічної вірності організації дядячки Енсо. Дядішко Енсо міг просто витягти їх із кабіни, замінити власними пілотами, але так краще. Якщо Райф якимось дивом потрапить на свій літак, він просто впізнає своїх пілотів і подумає, що все гаразд. А що пілоти сидять у кабіні без жодного контролю з боку мафії, лише підкреслює, як глибоко дядячко Енсо вірить у принесену ними обітницю. Це ж тільки посилить їхні почуття обов'язку. Якщо ж вони порушать клятву, дядячко Енце засмутиться значно сильніше, ніж це сталося б за інших умов. Бо зараз дядько Енце у своїх пілотах ані трохи не сумнівається. Набагато менше його тішить стан справ на місці, бо тут усе було зроблено навшвидкоруч. Проблема, як завжди, непередбачуваності в ІТі. Він і подумати не міг, що вона на ходу вистрибне з гелікоптера і сама звільниться від Райфа. Інакше кажучи, він очікував чогось на кшталт перемовин про звільнення заручників, коли Райф підвізе АйТі до свого штабу в Х'юстоні. Але ситуація із заручницею вже вирішилася, тож дядячко Енсо вважає Райфа слід зупинити просто зараз, перш ніж він ступить на рідну землю в Х'юстоні. Дядячка Енсо викликав велике підкріплення, і десятки гелікоптерів із тактичних з'єднань змінюють маршрути, намагаючись чимшвидше швидше дістатися до Лакс. Тим часом сам Енсо залишається з кількома особистими охоронцями і техніками з команди НГ. Аеропорт блокований. Це було нескладно, вони просто вивели Лінкольн та на злітні смуги, пішли в контрольну вежу і попередили, що за кілька хвилин тут почнеться війна. Тепер у Лакс, мабуть, тихіше, ніж будь-коли з моменту його створення. Дядько Енцо навіть чує тихе шепотіння хвиль на пляжі за півмилі від них. Тут майже затишно. Погода саме для барбекю. Дядько Енцо співпрацює з містером Лі, тобто співпрацює з НГ. А НГ хоче вкрай компетентний, надто прихильний до технологічного підходу, і це викликає в дядька Енцо недовіру. Хороший солдат у начищених берцях із дев'яткою в руці для дядька Енцо кращий за сотні портативних радарів і гаджетів. На підході до аеропорту він сподівається, що місто для сутички з Райфом буде вдосталь, натомість увесь простір захарачений. Навколо ціла купа приватних ангарів, біля кожного свій обгороджений майданчик із парковкою на кількадесят машин і транспортом технічних служб. А ще вони дуже близько до резервуарів з авіапальним. Із землі стирчать численні труби, помпи і різна гідравлічна шняга. Тактично кажучи, ця територія нагадує радше джунглі, ніж пустелю. Майданчик перед ангарами і злітна смуга, звісно, таки нагадують постелю, хоч на них є дренажні канали, де можна заховати скільки завгодно людей. Отож, краща аналогія тут – бойові дії на в'єтнамських пляжах. Відкрита територія, що стрімко переходить у джунглі. Не найулюбленіше місце дядячка Енсо. – До периметру наближається гелікоптер, – повідомляє Кі. Дядячка Енсо повертається до лейтенанта. – Усі на місцях? – Так, сир. – Звідки ти знаєш? Усі доповіли кілька хвилин тому. Це мало про що каже. А як піцовоска? Ну, я подумав, що займуся цим пізніше, сер. Тобі треба навчитися робити більше однієї справи одночасно. Лейтенант відвертається засоромлений і пригнічений. Кі, кличе дядько Йенцо, є щось цікаве на периметрі. Взагалі нічого. Хоч щось. Кілька робітників технічної служби, як зазвичай. «Звідки ти знаєш, що це техніки, а не солдати Райфа, перевдягнені в техніків? Ти бачив їхні документи?» «Солдати мають зброю, принаймні ножи. Радар каже, що ці хлопці абсолютно беззбройні, що їх слід було довести». «Я досі намагаюся отримати відповідь від усіх наших», – каже лейтенант. «Мабуть, якісь проблеми з передавачем?» Дядячка Енце обіймає лейтенанта за плече. «Синку, давай я розповім тобі одну історію». Відколи я тебе вперше побачив, думав, що ти мені когось нагадуєш. Нарешті зрозумів, ти нагадуєш мені людину, яку я знав колись давно – лейтенанта, що якийсь час був моїм командиром у В'єтнамі». «Справді?» – лейтенант щиро захоплений. «Так, він був молодий, розумний, амбітний, добре освічений і, звісно, завжди хотів як краще. Але були в нього і недоліки». Серед іншого – вперта нездатність вловити фундаментальні проблеми поточної ситуації. Я б назвав це навіть ментальним блоком, який викликав у всіх, ким він командував, глибоку бентегу. Не побоюся сказати, що це була смертельно небезпечна, катастрофічно небезпечна риса. І що з ним сталося, дядячку Венцо? Та сталося все на краще. Бачиш, ну, одного дня я взяв справу у свої руки і вистролив йому в потилицю. Ой, лейтенанта раптом стають дуже великими, але це ніби паралізоване. Дядячко Енсо йому не співчуває, якщо той зараз облажається, загинуть люди. Із гарнітури лейтенанта долинає якесь балькотіння. Дядячко Енсо? Питає дуже тихо і неохоче. Так. Ви питали про піцовоску. Так. Її там нема. Нема? Очевидно, коли вони сіли підібрати Райфа, хтось виліз із вертольота і поїхав на ній. Куди поїхав? Не знаю, сер, у нас там лише один коригувальник, і він пасе Райфа. Знімай гарнітуру, велить дядячко Енсо, і вимкни рацію, спробуй послухати вухами. Вухами? Дядячко Енсо пригинається і біжить у закапелок між двома невеликими літачками. Там обережно ставить скейтборд на землю. Тоді розв'язує шнурівки на черевиках і роззувається. Шкарпетки також знімає і засовує в черевики. Дістає з кишені небезпечну бритву, відкриває лезо і розрізає штанини віднизу аж до паху. Збирає тканину і обрізає повністю, інакше вона буде на ходу тертись об його волохаті ноги, створюючи непотрібний шум. «Господи!» – бигукує лейтенант, що стоїть за кілька літаків звідси. Ела збили! Господи, він мертвий!»